і, повернувшись під дрібним німецьким дощем свою кімнату, проколтнув сорок пігулок на раз. Так фірма «Опель» втратила складальника, який закручував гайки розміром 13 мм на задньому мості легкових автомобілів марки «Рекорд-2». Мільйони людей побачили чисті малюнки Марії Поліщук. І слава художниці далеко розкотилася за межами нашого краю. На величезній міжнародній паризькій виставці наївного малярства, де також було організовано ретроспективний перегляд картини митника Руссо і Лемка Никифора з Криниці, Марія Поліщук була удостоєна великого призу золотого лева зі смарагдовими зеленими очима. Також і в нас, у Єрополі, вона була увінчена золотою медаллю Григорія Сковороди. Після всіх цих подій її малюнки неймовірно підскочили в ціні. Аматори малярства і колекціонери, а подеколи й просто спритні ділки і спекулянти, кинулися в рябий хутір, і ну давай ходити по хатах, скуповувати малюнки Марії Поліщук. Та майже ніхто малюнків тих не продав, ні за які гроші. А вірка солдатка, яка вже мала трьох дітей, білявого, чорнявого і рудого, так навіть вигнала непрохних гостей. Жовтий птах Марії Поліщук висів у неї в рамці з під ікони по злочених ризах у кутку, прибраний рушниками. Навіть на той нарешті визнав. Марії Поліщук після того, як прочитав у центральних газетах про її нагородження. Згадав, що має унікальний малюнок Марії, почав шукати під ліжком, під сервантом, на тресолях, все дарма. Виявляється, викинула укохана донька Набатова той малюнок на смітник разом з іншим мотлухом. А Марії давалися в знаки старі рани. Вона тепер ходила, спираючись на милицю. Важко їй було води взимку, від криниці принести, дров нарубати, корову вранці видоїти. А скільки клопоту Марія мала з гостями. Леле, звідки тільки вони не приїжджали. Майже всі зарібки Маріїні йшли тепер на приймання гостей. Надто ж отих бородатих кіношників у замшових куртках, які безперервно знімали в Рябому хуторі свої фільми і примушували Марію раз у раз повторювати історію свого життя. Через те деяким впливовим нашим гродянам, а передовсім Микитасеві, спала на думку ось така гуманна ідея. Оселити Марію в Ярополі, великому культурному центрі, де життє, Тя кипить, де повсякчас відбуваються якісь визначні мистецькі події, от хоч би недавно відкрита виставка творів «Смаглія» члена Європільського відділення художнього фонду, а для цього надати народній художниці Марії Поліщук, лауреату багатьох премій, члену спілки художників, двокімнатну окрему квартиру для плідної творчої праці і для Полегшення побутових умов її самотнього життя. Намовили таки Марію переїхати до Єрополя. Мовляв, там і ліфти, центральне опалення, гаряча вода цілодобово, і сміттєпровіди, і магазини продуктові поруч, поліклініка, худфонду, де гарні лікарі, кабінет фізметодів лікування. Словом, погодилася Марія. І справді, дуже гарну квартиру дали їй на новому житловому масиві так званих Яропільських вишеньках. В великій кімнаті влаштувала собі Марія-майстерню, а в меншій кімнаті спала. Тільки от ніяк не могла звикнути Марія до нашого міста. Скільки разів блукала вона поміж будинків, стандартних житлового масиву, не можучи знайти свого дому так що доводилося їй звертатися за допомогою до перехожих. До помешкання свого також не могла Марія призвичаїтись. Через те, коли отримала гроші за серію нових малюнків, покликала майстрів і звеліла їм вікно велике в спальні замурувати, залишити маленьке, як у хаті селянській, і ще звеліла піч посеред кімнати поставити велику, щоб можна було на ній лежати, старі рани відігрівати. В піч монтували електрокалорифер з терморегулятором. Квартиру встелила доріжками домотканними, на ліжку поклала гору подушок у наволочках вишиваних, а над ліжком у великій рамці повісила фотомонтаж, де все її життя документально змістилося. Ось дівчинка вона ще маленька разом з татом, мамою і двома братами. На тлі лебедів і білої альтанки, намальованої на полотні. Ось шлюбне її фото разом з комсомольцем. Чоловік її прихилив голову до неї, а сам вдягнутий в бабовняно-паперовий піджак з трьома значками на лацкані «Модр».